Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu nasta nasta billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu.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 Ya ayuhaladzina amanu attakullaha wa kuulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum zhunubakum wa man yuta'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah Amma ba'du fa'in astakul hadithi kitabullah wa khairul hadji Hadji Muhammadin sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam wa sharr Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah taala kita akan membahas sebuah kaidah yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Kaidah ini masih berhubungan dengan Kaidah niat Yang berbunyi Al-mubahatu tasiru bin niyati ta'at Ya, kaidahnya berbunyi Al-mubahatu tasiru bin niyati ta'at Hal-hal yang mubah Bisa berubah Menjadi ketaatan Karena niat Jadi Hal-hal yang mubah Bisa berubah Dengan niat menjadi Ketaatan Kita akan menjelaskan Pertama kali seperti biasa Makna, e, makna dari Koedah ini Secara lafal ya, Bahwa mubah Secara bahasa artinya Wahir atau asy'i atau al-ma'dzun sesuatu yang diizinkan Adapun secara istilah ulama berkata arti dari mubah adalah khitabus syar'i bitakhyir bainal fi'li wat tarki min ghairi tarjih wa talab seruan dari syariat dengan memberikan pilihan antara melakukan perbuatan tersebut atau meninggalkannya Tanpa merojahkan salah satunya Dan tanpa menuntut salah satunya Tanpa menguatkan salah satunya Bisa dikerjakan Bisa ditinggalkan Ini sesuatu yang mubah Menurut istilah Jadi sesuatu yang mubah Menurut istilah Sesuatu yang bisa ditinggalkan Dan sesuatu yang bisa dikerjakan Ada pun at atau ketaatan Secara bahasa adalah al-ingkiat wam-titalul-amr ketundukan, kepatuhan dan melaksanakan perintah. Ini arti dari ketaatan. Secara istilah adalah intitalul-amri wunnahi melaksanakan perintah dan larangan. Ini ketaatan. Jadi ketaatan adalah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasalam Ini yang dimaksud dengan ta'at Sekali lagi, kita akan membahas ka'idah yang berbunyi Al-mubahatu tasiru bin ta'at Hal-hal yang mubah bisa berubah menjadi ketaatan dengan sebab niat Dan tentang niat kita sudah bahas ini lagi makna dari kaidah ini. <coughs> secara umum bahwa apabila seorang hamba memiliki niat dari apa yang dia perbuat dari hal-hal yang mubah dalam rangka menaati Allah Subhanahu wa taala atau dalam rangka menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan maksiat maka dia akan diberikan pahala atas perbuatannya tersebut dengan dasar niatnya. Dengan dasar niatnya. Dan perlu diketahui bahwa kaedah ini adalah kaedah yang sangat besar sekali. Jadi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Ketika kita ingin Mengamalkan Sebuah amalan Apakah itu Melakukan perbuatan yang mubah Atau tidak melakukannya Maka hendaknya kita hadirkan hati Baik, ya. Apa itu perbuatan-perbuatan mubah Tadi sudah saya jelaskan Perbuatan yang Boleh dikerjakan Boleh ditinggalkan Tidak ada Pahala atau tidak ada dosa dalam melakukannya Atau dalam meninggalkannya Ini mubah Seperti makan Ya Berjalan Minum Tidur, ini mubah Salah satu di antara kita berjalan Ya Ini mubah Dia Melangkahkan kakinya Berjalan di jalan ini tidak dihukumi, dia berdosa atau dia mendapatkan pahala Begitu juga makannya seseorang ya, Salah satu di diantara kita makan Ini sesuatu yang mubah Minumnya kita, tidurnya kita Ini sesuatu yang dihukumi mubah Nah, hal-hal yang mubah ini Bisa berubah menjadi ketaatan Tapi perlu diperhatikan dengan niat jadi niat bisa merubah sesuatu yang mubah menjadi ketaatan. Ini maksudnya. Jadi misalkan kita makan, kita niatkan dengan makan ini agar tubuh kita kuat bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar tubuh kita ini tidak lemas, maka ini ibadah. Begitu juga dengan minum. Begitu juga dengan tidur. Begitu, begitu juga dengan berjalan, ya. Jadi hal-hal yang mubah, hal-hal yang mubah, kita niatkan untuk menjadikan Ketaatan ini dengan kaidah ini bisa dan mendapatkan pahala. Ya. Niat yang mubah. Ada tiga keadaan <coughs> Niyatul mubahi Laha thalathatu ahwal Yang pertama Al-halatul ula An yuksoda bifi'lil mubahi Al-istianatu ala ta'atillah An yuksoda Bifi'lil mubahi Al-istianatu ala ta'atillah Jadi keadaan yang pertama adalah uh, Seseorang Memiliki niat untuk melakukan hal yang mubah dalam rangka menta'ati Allah. Dalam rangka menta'ati Allah. Kal-akli wa syurbi niat taqawi al ibadah. Wa naumu juz'inna lail niat qiyam ba'kihi. Seperti contohnya makan dan minum dengan niat untuk kuat dalam beribadah. Supaya kuat dalam beribadah. Tidur, ya di malam hari supaya bisa bangun di malam hari untuk bisa salat malam. Nah, hal-hal yang mubah tadi makan dan minum serta tidur tadi ini bisa mendatangkan pahala dan dinilai sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, an yukfada bi fi'li mubah tarku mahram Allah alaihi. Memaksudkan Meniatkan Dalam rangka Meninggalkan Perbuatan yang haram Seseorang melakukan perbuatan yang mubah Tapi dengannya dia niatkan Dalam rangka meninggalkan perbuatan Yang haram ya. Ini pun mendapatkan pahala Kok bisa? Iya Dicontohkan oleh para ulama di, di sini. Kanazaru ar-rajuli ila imra'atihi wa wad'iha bi niyyati al-istighna'i an an-nazari wal haram Seperti seseorang memandang istrinya kemudian berhubungan intim dengan istrinya. al hukumnya mubah. Tetapi apabila dia niatkan dengan memandang istrinya dan berhubungan dengan istrinya supaya tidak memandang wanita lain yang haram dan supaya tidak terjatuh pada perbuatan zina maka pandangannya dia terhadap istrinya mendapatkan pahala hubungan dia dengan istrinya maka mendapatkan pahala ini yang kedua jenis atau niat mubah yang kedua yang bisa mendatangkan pahala Yaitu seperti apa yang disebutkan barusan. An yuksoda bi fa'ndil mubah, terku mahramah Allahalai. Dia maksudkan dari melakukan perbuatan yang mubah tersebut adalah meninggalkan perbuatan yang haram. Keadaan yang ketiga tentang niat mubah, ya, niat mubah ini. An mubah bil juzi mat bil kul. Makna pada wajah wujub atau nadab sesuatu yang mubah sebagiannya matlabun bilkul dituntut semuanya. Bisa menunjukkan makna wajib atau sunnah. Tapi e, masalah yang ketiga ini butuh penjelasan. di Saya jelaskan. Wabaynu walik an nalak loh shurba wal jim'a wa nahwa mubahatun bil juz min haythu مالي الشخصي الفعل او الترك لكنها واجبة بالكل من حيث ان ممت... امتناع إن... إن الشخص عن هذه الامور جملة واحدة بشكل دائم حرام لما يفضى اليه من الطلاق يا yeah. مكان النوم kemudian zina berhubungan intim suami istri atau yang semisalnya mubahatun bil juz sebagiannya mubah di mana seseorang boleh melakukan atau boleh meninggalkan akan ya, tetapi wajib dari sisi keseluruhan. Maksudnya apa? Di mana apabila seseorang sama sekali ya dia tidak mau melakukan perkara-perkara tadi, tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau berhubungan dengan eh, istri di shacklin daim, di shacklin daim, di daim ini terus menerus. Maka jatuhnya adalah menjadi haram. Jatuhnya menjadi haram. Di mana? Kenapa? Lima yufdi idaih minal halak. Karena bisa menghan menghantarkan kepada kebinasaannya, kehancurannya. Orang yang makan minum, ini binasa. Ya, Baik Kemudian juga di sini disebutkan, "wa-tamatun bil qadr al-zaidi al-hajati." من المأكل والمشرب والملبس مباح بالجس لكنه مطلوب بالكل على جهتي النرب لقوله تعالى قل من حرم زينه الله التي اخرج العباده والطيبات من الرزق كل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصا يوم القيامه وحينئذ hukumnya mubah ta'atan binadhar ila kaunih matluban lilkul wujuban aw nadaban bersenang-senang dengan sesuatu yang mubah melebihi kebutuhan dari makan atau dari minum atau pakaian ini mubah ya? ini sesuatu yang mubah bil jus dari sisi bagiannya dari bagian tertentu dari kesemuanya. Agar tetapi secara keseluruhan, dia ada, ada tuntutan. Ada eh, dituntut. Untuk tidak meninggalkan. Ya. Untuk tidak meninggalkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kul katakanlah. Man haram zinat Allah. Siapakah yang mengharamkan zinat Allah. Perhiasan Allah. Ya. Allati akhraja li'ibadihi yang Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan eh, untuk hamba-hambanya wa thayyibat dan siapakah orangnya yang berani mengharamkan hal-hal yang thayyib hal-hal yang baik minarizq رزق, dari rezeki kullihyan lladina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah katakanah dia untuk orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia ini dan nurni untuk mereka di akhirat kelak ikhwati fillah arhimani wa rahimakumullah para Pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah makna dari kaidah al-mubahat tasyiru binniyyat ta'at. Al-mubahat tasyiru binniyyat ta'at. Hal-hal yang mubah bisa menjadi ketaatan dengan sebab niat. Ya, baik. Kita akan memasuki pembahasan berikutnya yakni tentang adillatul qaidah. Dalil-dalil qaidah. Apa dalil dari kaidah yang kita sedang bahas? Ada dua ya, di antara dalil yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an bahwa Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam pada sabda innama al a'malu binniyat wa innama likulli mri'in Sesungguhnya segala amal itu tergantung dari niatnya. Wa innama likulli mri'in Dan sesungguhnya bagi setiap orang dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Sekali lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Berkata di sini wah Inna Malikul Mriimna wa Sesungguhnya bagi seseorang, ya, dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Hadis yang lain ini mengingatkan kita akan pentingnya niat dalam hati kita ini, karena kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan sesuai dengan niat kita. Dan wajhud dalalah wa jad sisi pendalilan dari hadis ini Bahawa sabda Nabi SAW alaihi wasallam innamal kulli kata ulama afada annal amila la yahsul lahu illa ma nawa fa idza nawa bi fi'lil mubahati al isti'anati ta ala ta'ati allahi 'alayha wa illa fala sisi pendalilan dari Hadis innama al a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma adalah lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa innama likulli imrin ma Sesungguhnya bagi setiap apa eh, bagi setiap orang dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Hadis ini atau keterangan ini atau sabda Rasul ini memberikan faedah bahwa amil bahwa orang yang melakukan sebuah amalan dia tidak mendapatkan, melainkan apa yang dia niatkan. Apabila Aba dia, dia meniatkan dengan melakukan perbuatan yang mubah tersebut adalah dalam rangka isti'anah. Membantu dia untuk bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT. Maka dia akan diberikan pahala atasnya. Kalau tidak maka tidak mendapatkan pahala. Ilmu semani, rahimahullah taala, beliau berkata tentang hadis ini, "Fihi dalalatun ala anna' al-amala al-khairjata' an al-ibadati la tufidu thawab illa idza nawa biha fa'iluha al-qurbata'." Kala kli jika nawa berkuasa atas taubah, beliau, rahimahullah Taala, menjelaskan bahawa pada hadis tersebut ada dalil bahawa amal-amal yang tidak ada hubungannya dengan ibadah, artinya amal-amal yang nubah, dia katakan al amal al khariyah anil-ibadah, iaitu amal-amal yang keluar dari makna ibadah. Amal-amal yang mubah. Amal-amal yang mubah ini tidak tfidussawab tidak memberikan faedah pahala kecuali jika pelakunya memiliki niat untuk qurbah, untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan le contohkan seperti makan. Gal akli seperti makan. Jika nawa bihil kuat atas taubah, arabilah dia dengan ni. Makan tersebut dianyahkan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. artinya untuk mendapatkan kekuatan supaya bisa melakukan ibadah, agar ibadahnya kuat. Oleh karena itu, sekaligus kaedah ini para pendengar dan pemirsa uh, TV Roja yang Allah muliakan, mengingatkan kita semua. Anda nya ketika kita makan, ketika kita minum, maka kita berniat dalam hati kita bahwa makan kita dan minum kita ini bukan hanya untuk melampiaskan syahwat perut, Sub, bukan supaya kenyang saja. Tidak, tidak ada bedanya antara Muslim sama kafir, atau tidak ada bedanya manusia dengan binatang. Kalau hanya sekedar makan untuk mengenyangkan perut. Atau menghilangkan dahaga Tapi <tuh> Subhanallah kita lihat nilai muslim lebih Ketika seorang muslim Alhamdulillah Subhanahu wa ta'ala Ketika makannya dia niatkan Bahawa dengan Makan tersebut Dia bisa melaksanakan ibadah Dengan baik dan benar dan sempurna Maka makannya Mendapatkan pahala Alangkah indahnya orang-orang Yang mengetahui kaedah ini dan alangkah indahnya orang-orang yang memahami hadis yang mulia ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wa Wasallam Gerak keriknya dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh karena itu, hanya kita selalu menghadirkan hati Niat ini sangat, sangat penting sekali Niat dalam kehidupan kita yang singkat di atas muka bumi ini Sangat menentukan Apakah seseorang akan mendapatkan pahala yang banyak Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala atau tidak Subhanallah. Dengan tidurnya orang yang berilmu, orang yang mengerti tentang masalah niat, tidurnya mendapatkan pahala. Subhanallah. Makanya mendapatkan pahala, minumnya pun mendapatkan pahala, jalannya mendapatkan pahala. Bahkan jadi oleh karena itu semua sisi kehidupannya bernilai pahala dan ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu inilah yang harus kita <coughs> pahami. Ko ini. Terasa ringan di mulut Tetapi butuh Kesadaran dalam hati Dan butuh eh, Kesadaran yang kuat Yang kedua <coughs> Jadi yang kedua Jadi yang kedua <coughs> Adalah hadis ibn Zar radiyallahu semoga Allah meridhai beliau qala beliau berkata qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasamda wa fi ahadikum sadaqah qalu ya rasulullah ay yati ahaduna shahwatahu wa yakunu lahu ايتم لو وضعها في حرام اكان عليه فيها وزر فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر bersabda hadis ini dikeluarkan aliman muslim lan sahihnya dia bersabda dan dalam Pergaulan salah satu kalian Terhadap istri kalian Ya budi ahadikum. Kata Rasulullah SAW Dalam hubungan intim kalian terhadap istri kalian <coughs> Ini ada pahala Sedekah Kalu para sahabat bertanya Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Ayati ahaduna syahwatahu Waya kunu lahu Fiha ajrun Apakah salah satu di antara kita Melampiaskan syahwatnya syahwatnya kepada istrinya. Apakah dengan hal tersebut dia mendapatkan pahala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ara'aitum law wada'aha fi haram?" Apa pendapat kalian kalau dia lepaskan, dia letakkan pada sesuatu yang haram? Akan alaihi fiha wizaron. Apakah dia akan mendapatkan dosa? Jawabnya, iya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Fakahalik, jika dia letakkan dalam sesuatu yang halal, maka demikian pula lah. Ababilah dia letakkan dalam sesuatu yang halal, maka dengannya dia mendapatkan." bahala wajh ad sisi pandalilan dari hadis yang mulia ini ulama berkata annal jima'a min al-af'al al-mubahah wa akhbara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam anna lahu fi dhalika ajran idha qasada bihi al-istighna'a 'anil haram fa dalla 'ala anna al jika qasidahnya kafah anil muhramat. Oleh berkata, sisi pendalilan dari hadis Abu Dharr tadi bahawa jima hubungan anten suami isteri merupakan perkara yang mubah, perbuatan yang mubah mubah saja. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghabarkan bahawa di dalam hal tersebut ada pahala. Apabila seseorang melakukannya dalam rangka menjauhkan diri dari perbuatan yang haram Mencukupkan dengan jima, berhubungan intim dengan istrinya Sehingga dia tidak terjatuh dalam perbuatan yang haram Maka hal ini menunjukkan bahwa seorang hamba, mukallaf Akan diberi pahala dengan sesuatu atau dengan perbuatan yang mubah Apabila dia meniatkan Hal tersebut Dalam rangka Untuk menahan diri Dari perbuatan-perbuatan yang haram Dia niatkan Karena Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Mengharamkan perbuatan yang haram Ketika dia Melakukan hubungan intim Dengan istrinya Dia niatkan supaya Tidak terjatuh pada perbuatan yang haram Maka Maka dia mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala qala an-nawawi rahimahullahu fi fawaidi hadha al-hadith wa fi hadha dalilun ala anna al-mubahat tasiru ta'atin binniyyatis saliqat al-imam an-nawawi rahimahullahu taala berkata Ketika menjelaskan faeda-faeda dari hadis yang mulia ini, di antara faidahnya beliau berkata wafihada di dalam hal ini Dalilun ada dalil, ala anna mubahad bahwasannya hal-hal yang mubah tasiru taat, bisa menjadi taat, bisa menjadi nilainya ini di sisi Allah adalah ketaatan. Dengan sebab niat yang sadiqat. Dengan sebab niat yang jujur. Niat yang benar dari hati. Jadi subhanallah. Hadis-hadis ini. Mengingatkan kita. Akan pentingnya apa yang ada di dada kita ini. Ia ini masalah niat. <tuh> masalah niat ternyata tidak atau bukan masalah yang sepele. Oleh karena itu para pemirsa. Dan para pendengar radio roja yang Allah menjadikan ya, Ini sekaligus mengingatkan kita semua Mengingatkan eh, pembacanya Mengingatkan pendengar dan pemirsa Akan pentingnya niat yang tulus Niat yang sodik, yang jujur Niat yang benar Dalam amalan-amalan kita ini Amalan-amalan yang mubah Bisa berubah menjadi ketaatan Karena apanya Karena niatnya Kemudian para Pemirsa TV Roja Dan para pendengar Radio Roja Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu SWT Kita memasuki pembahasan berikutnya yakni tentang Tatbikot al-qa'idah Praktek Penerapan kaidah ini Pada pertemuan ini ada Empat contoh Kita bisa mempraktekkan Ya tentang kaidah yang agung ini. Contoh yang pertama dan contoh ini diambil eh, dari contoh-contoh ulama ya. Yang pertama adalah ida qasada al-insanu Biaklihi aklihi aw syurbihi aw libasihi al-isti'anah ta ala ta'atillah atau lekaf an ma'siyatihi usiba 'ala zalika wa illa lam yuthab. Ini praktiknya. Yang pertama, apabila seseorang dengan makannya, minumnya atau dia berpakaiannya dan rangka mendatangkan ketaatan kepada Allah, maka dia mendapatkan pahala. Sekali lagi Begitu seseorang bermaksud dia niatkan dengan makannya dia minumnya dia dia pakai berpakaian dia untuk isti'anah membantu sebagai wasilah dalam rangka mentaati Allah dan mencegah dirinya dari perbuatan maksiat maka akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau tidak maka tidak oleh karena itu para pendengar para pemirsa uh, Roja TV yang dimuliakan Alai Allah subhanahu wa ta'ala Kita ketika mau makan Ketika mau minum Ketika mau berpakaian Kita niatkan Untuk Allah subhanahu wa ta'ala ya? ya Allah niat saya eh, Saya makan ini Mudah-mudahan bisa Kuat tubuh saya untuk Bisa melakukan ibadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Minumnya juga dan seterusnya Ya ini contoh yang pertama Contoh yang kedua adalah Iwa bashar al-rajulu Imra'atahu Bin niyati i'fafiha Walistigna'i anil harami Uthib ala dharik Wa illa lam yutab Ya Apabila seseorang Apabila Seseorang Menggauli istrinya Menggauli istrinya ini Bini yati'a'fafiha Dalam rangka Atau berniat Supaya istrinya ini selamat dari perbuatan maksiat Ya, menjaga kehormatannya Karena seorang wanita pun butuh dengan namanya Hubungan Dan Supaya wanita itu tidak terjatuh pada perbuatannya haram Maka Mendapatkan pahala darinya Kalau tidak Maka tidak mendapatkan pahala Hal yang mubah Begitu juga apabila Tadi dalam penjelasan sebelum contoh Adalah seorang laki-laki Apabila dia ingin menjauhkan diri Dari perbuatan maksiat Mencukupkan dengan istrinya Maka dia mendapatkan pahala Dari sisi Allah Subhanahu SWT Al-Jima' Kata ulama' Hukumnya al-asil mubah. Hukumnya, hukum asalnya mubah. Yang ketiga. Iza nawal insan, ini campanya yang ketiga. Iza nawal insanu, insanu bil musabaqati wariyadatil mubaha. Apabila seseorang meniatkan dirinya dengan musabaqat, dengan perlombaan-perlombaan tertentu wariyadat al-mubaha dan olahraga, ya. Eh, Uh, yang mubah olahraga yang mubah seperti musyaraah musyaraah ini gulat ini olahraga mubah latihan gulat ya latihan saling kunci saling banting tapi uh, perlu diperhatikan jangan sampai berlebihan ya kemudian waham uh, waljari olahraga lari Ya, apakah lari di luar, apa pakai alat di rumah, ya kan? Kemudian Wahabil Afkal mengangkat berat, engat Ini semua olahraga dihukumi mubah. Ini sebagai contoh saja. Apakah jalan, jogging, ya? Apabila dengan olahraga-olahraga ini dia niatkan untuk supaya sebagai sarana. Bisa jadi kuat dan bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka dia makjur mendapatkan pahala dengan hal itu. Bishart, ah, lihat kata ulama, bishart dengan syarat al-takhlu wa min al-mahadir syar'iyyah, dengan syarat kosong atau dengan syarat, ya taklu ini kosong ya dari larangan-larangan syariat. Artinya dengan syarat tidak melanggar syariat. Adakah olahraga yang melanggar syariat? Ada, ya kan? Seperti ikhtilatnya laki-laki dan wanita di sebuah tempat. Ya, seperti jogging atau senam. Kemudian di depannya adalah wanita yang tidak pakai tidak nutup aurat, bahkan pakai pakaian yang ketat kemudian memimpin misalkan laki-laki jadi ya kemudian disetel musik ini sebenarnya bukan senam ini joget ya nah ini mahadir syariah kalau ada kembali ke hukumnya ke situ yakni tidak diperkenankan tapi kalau olahraga lari kemudian eh, jalan Kemudian uh, renang dan seterusnya Ini mubah-mubah saja Dan dia bisa jadi mendapatkan pahala kalau apa? Kalau dia niatkan untuk Allah SWT Ketika dia niatkan bisa mendapatkan apa namanya kekuatan dalam menyempurnakan ibadah dia Nah ini Dilarinya dia dapat pahala Jalannya dia dapat pahala Angkat beratnya dia dapat pahala Subhanallah ya? ini. Jadi ini yang perlu kita <tuh> perhatikan Olahraga boleh Tapi olahraga Yang tidak ada Mahadir syariahnya Hal-hal yang terlarang dalam syariat Oleh karena itu, hendaknya kita kaum muslimin pandai-pandailah memilih olahraga. Jangan sampai berolahraga tetapi sambil bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sambil melakukan perbuatan yang mendatangkan murka Allah. Yang menjadi hal sekarang ini Ya, Sesuatu maksiat yang biasa Ini yang menyedihkan kita semua ya. Bahkan ketika ada yang menegur Wah Kampungan Atau dibilangnya Tidak sesuai dengan Zaman ya, Serba dilarang Susah Dan seperti itu Ya, seperti tadi seperti yang saya katakan olahraga olahraga senam ya campur laki-laki perempuan di situ otomatis secara normalnya laki-laki senang walaupun sudah tua sudah jadi kakek-kakek ya kalau yang mimpinnya itu adalah gadis Messi muda cantik lagi ya semangat olahraganya nah, ini olahraga yang mendatangkan apa? Mendatangkan, bukan mendatangkan pahala kalau ini Mendatangkan kembalikannya yakni dosa eh, Ini adalah contoh yang ketiga Contoh yang keempat, para pendengar <coughs> dan merisa TV Raja yang Allah menjaikan Adalah yuthabul insanu ala mahabbatihi Bil-zawjati wal-auladi wal-amwal jika qasid bzdalik al istighana al ta'atillah, wain ahaba muafqaat al tabghi wa hawa, wlam yusirha ala ma yuhibuhullah wa yirbaahu, kahat min al mubahat alati la thawab walagqab alayha. Yang keempat seseorang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan orang tersebut kepada istrinya. Lihat, karena kecintaan orang tersebut kepada istrinya, kepada anak-anaknya dan kepada hartanya. Kok bisa? Ya, bisa karena niat. Saya lagi. Seseorang cinta dengan kepada istrinya kepada anak-anaknya bahkan kepada harta bendanya dia cinta pada harta bendanya Aku bisa dapat bahalah bisa ada ulama iza qasada bidzalikan isti'ana la ta'atillah apabila dia memaksudkan dia punya niat dengan hal tersebut hal-hal tersebut sebagai sarana untuk menyempurnakan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala وَإِنْ أَحَبَّهَا Tetapi, ya, kalau orang tersebut mencintai hal-hal yang tadi, karena hanya muwafaqatan li'tab'ih, hanya karena tabiatnya saja, sesuai dengan tabiat yang ada pada dirinya, sesuatu tabiat, sesuatu yang sudah tabiat. Atau karena melempiaskan hawa nafsunya, dan dia tidak, Mendahulukan cinta Allah Dan keridoannya Ya Maka ini sesuatu yang mubah Yang mubah-mubah saja Tidak mendapatkan pahala Dan tidak dengannya Mendapatkan siksa Tidak dapat pahala Tidak dapat uh, siksa tapi kalau cintanya kepada istrinya, cintanya kepada anak-anaknya, semakin taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan harta yang dia miliki juga untuk membantu ketaatan kepada Allah, maka mendapatkan pahala. Cerai, contoh, ini, dia senang sama motor. Beli motor. Ya, yeah. Kalau hanya sekedar senang pakai motor, jalan ke sana kemari. Nah ini, mubah. Anda dapat pahala, tidak dapat dosa tapi apabila dengan motornya itu dia bisa datang ke madris ilmu ya dia dengannya memudahkan dirinya untuk ketaatan-ketaatan kepada Allah dia niatkan untuk segala ketaatan memudahkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka mendapatkan pahala dia cinta kepada motornya itu ya begitu juga rumahnya dia bisa menjaga dirinya Menutup aurat yang berada di rumahnya. Dia cinta dengan rumahnya. Maka mendapatkan pahala. Faya subhanallah. Sangat murahnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala. Allah ar-Rahman ar-Rahim. Tapi tentunya mendapatkannya dengan ilmu. Ilmu tentang niat. Ilmu tentang niat. Jadi niat ini sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Untuk mendapatkan pahala Dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala Lihat Rasul berkata In, uh, Innamal a'malu bin niyat Wa innamalikul limri imanawa Sesungguhnya segala sesuatu itu Tergantung dari niatnya Dan sesungguhnya Bagi setiap orang Sesungguhnya bagi setiap orang Siapapun dia Dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan dia akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang dia niatkan Inilah yang bisa kita bahas dalam pertemuan kita kali ini Mudah-mudahan bermanfaat untuk pribadi saya dan para pendengar juga para pemirsa TV Roja, atau Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Mudah-mudahan kita semua Allah berikan rahmatnya Allah berikan rahmat kepada kita semua Belikan pahala kepada kita semua. Mudah-mudahan hidup kita diberkahi, ilmu kita, waktu kita, harta kita, keluarga kita, masyarakat kita, negeri kita. Allah berikan keberkahannya. Amin ya Rabbal. alamin. Dan kita minta kepada Allah subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melaksanakan ilmu yang kita peroleh. Allahu a'lam ya nah. Kes kolak kerja mesra mekani ibadah dosa ada kor neidi. Firaat Allahu Taala dalam membahasan perkara-perkara yang mubah dan boleh dapat penilaian ibadah dan memiliki nilai ganjaran pahala di si Allah Subhanahu Wa Taala terkait dengan masalah niat dan untuk memperluas atau bagi para pendengar dan pemirsa. Pak uh, Roger TV dan uh, Radio, uh, kita bisa membuka layanan interaksi tanya jawab. Anda bisa bertanya di lenterfon 021 8236543 dan pertanya pesan singkat sebagaimana biasa di 081317776543. Kita angkat dari lenterfon lebih dahulu. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Umur Zayfa di. Uh, sekarang. Silakan. Nah. No. Uh, ini Ustaz mengenai amal ibadah itu ya yeah. supaya uh, niat kita ikhlas karena Allah gitu. Mm. Ketika kita melaksanakan misalkan seseorang yang ingin melaksanakan uh, rukun Islam yang kelima, bagaimana Ustaz, ya Ustaz untuk menyembunyikan amalan itu agar uh, tidak sia gitu ya. Mm -mm. Rukun Islam yang kelima itu nah. Mm -mm. Apa sebaiknya uh, itu dia harus <coughs> harus dikabarkan ke tetangga atau mm -hmm. saudara lainnya gitu, Ustaz. Yeah, iya, iya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan khofiifah. Baik, barakallah fiik. terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah berikan <kuh> pahalanya kepada umum dan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. E, rukun Islam yang kelima yakni haji. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mewajibkan kepada kita, kecuali sesuai dengan kemampuannya ya. Tentang Rukun Islam yang kelima ini Haji, ya tentunya seseorang yang berangkat untuk melakukan ibadah haji Ini dilihat oleh banyak orang dan orang banyak mengetahuinya ya. Ini tersalah satu dari ibadah yang zahir, ibadah yang nampak ya. Di sana ada ibadah-ibadah Dalam Islam ini ada ibadah-ibadah yang memang Nampak Dan orang pada tahu Ya Ada ibadah-ibadah yang eh, Hubungannya Bisa kita tambahkan Bisa kita sembunyikan Ibadah-ibadah yang nampak ini Memang kita sesuai Dengan apa yang dicontoh oleh Rasulullah Rasulullah SAW Ya Ibadah haji contohnya Ibadah haji ini, maka bisa saja, ya bukan bisa saja, bahkan mau tidak mau kita harus kasih tahu, ya, keluarga kita, ya. Karena kita akan meninggalkan keluarga kita, akan meninggalkan misalkan anak, kalau anak nggak ikut, kan. Meninggalkan keluarga, kita kasih tahu kita mau ibadah haji. ya Dan tidak ada, tidak ada bertentangan dengan niat. Selama kita terus dalam hati kita ini menjaga niat kita. Sebatas kita ngasih tahu kabar bahwa kita mau haji. Ya, ini tidak apa-apa, tidak bertentangan dengan niat ikhlas. Tapi kalau misalkan ketika kita kabarkan ke orang ke orang lain atau keluarga kita, kita mau haji kemudian kita ini apa namanya? Uh, ada niatan ria, nah itu lain masalah, Ini lain masalah. Ya. Kemudian menghabarkan juga menghabarkan kepada orang-orang uh, yang memang ada keperluannya saja, ada keperluannya saja. Misalkan kita menghabarkan ke, kalau laki-laki ya kerja, misalnya di sebuah instansi dia kabarkan ke instansi tersebut bahawa saya mau haji, ya. Karena tentunya maslahat. Kalau misalkan justru kalau tidak habarkan ditanya-tanya dia kemana nanti kan bahkan nanti di-score ya ini jadi tetap eh, jaga niat jaga niat ketika kita terpaksa untuk ngasih tahu orang niatkan bahwa tetap Allah subhanahu wa ta'ala bahkan bisa jadi sebagai pendorong dan penyemangat orang lain dalam melakukan ibadah ya jadi sekali lagi ibadah itu dalam Islam ada ibadah yang memang nampak seperti solat jamaah, kan nampak solat jamaah. Kita pergi ke masjid, solat bersama kaum muslimin, ya dan seterusnya. Dan ada hikmah-hikmahnya di balik itu. Adapun ibadah-ibadah yang eh, bisa kita sembunyikan seperti solat malam, misalkannya, solat malam, baca Al-Quran, sedekah, ya maka sebaik-baiknya kita sembunyikan eh, serapat mungkin serapat mungkin, ya, supaya menjadi orang-orang yang betul-betul ikhlas. Orang ikhlas itu adalah kata ulama. Orang ikhlas itu adalah al-mukhlisu maniaktu muhasanatihi kamyaktu musyiyatihi. Orang yang sanggup menyembunyikan kebaikan kebaikannya, seperti dia sanggup menyembunyikan keburukan keburukannya. E, di antara kita, ketika berbuat buruk, berbuat dosa, berbuat maksiat, ini takut sekali kita diketahui orang jangankan orang lain istri sendiri tidak tahu. Ya. Bisa menyembunyikan rapat malu. Nah, dalam masalah kebaikan sudah bisa sudah bisa belum seperti itu. Ya. Orang ikhlas itu kata ulama orang yang bisa menyembunyikan apanya? Kebaikan-kebaikannya seperti dia menyembunyikan keburukan-keburukannya. Ya mudah-mudahan Allah bisa Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerahnya kepada kita berupa dikuatkannya hati-hati kita untuk selalu ikhlas dalam beribadah yang dengannya Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang besar karena Allah tidak memerintahkan kita untuk beribadah kecuali untuk Allah wa ma umiru illa liyabudallah mukhrisinalahu din dan tidaklah mereka diperintah melainkan agar mereka itu memurnikan ketaatan hanya untuk Allah semata Apalah artinya ibadah ya? Apalah artinya kurbah Kalau ternyata Bukan karena Allah Oleh karena itu selalu kita lihat Ucapan kita, amalan kita Untuk Allah atau bukan Kalau untuk Allah maka berbahagialah dengan pahala yang besar Kalau amalan kita, ibadah kita Itu bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala maka sia-sia Allah alamisuan. Terima <tuh> kasih <tuh> saya akan masuk biasanya demikian nama saya. Barakallahu fikum khair. Kita angkat pertanyaan berikutnya masih di Via Telphone di 021 823 6543. Silakan. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana? Saya Ummu Hatta dari Bogor Batu. Dari mana? Dari mana Ummu? Dari bagian batu bagian batu di daerah riau riau, baik. Iya. Silakan. Mohon hafalkan. Naam. Yeah. Kalau kalau niat kita karena Allah Subhanahu wa taala seperti kita mengadakan tahlilan yasinan gitu, hmm. apakah juga diterima oleh Allah di dunia? Heeh. Yaudah. Baik itu saja, Moh Hasan. Baiklah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya untuk umu yang ada di Riau ya. Mudah-mudahan Allah kasih pahala ya, kepada umu dan kepada kita semua atas pertanyaannya dan atas niat dari niat kita, insyaAllah yang mudah-mudahan uh, selalu kita jaga. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala <coughs> Perlu bahwa Amalan Tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kecuali dengan dua Syarat Yang pertama Ikhlas dan yang kedua Sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Dalam Al-Quran dan banyak ya tentang uh, ayatnya di antaranya dalam surat al kahfi di antaranya dalam surat uh, Al-Mulk. Allah berfirman: "الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا" Allah lah yang menciptakan kematian, yang menciptakan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah subhanahu wa ta'ala menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Allah ciptakan kita dalam rangka menguji kita semua. Kita di atas muka bumi ini, itu berada dalam ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa di antara kita yang paling baik amalnya, kata Allah. Allah katakan di sini, Ahsanu amala, bukan aktharu amala bukan yang paling banyak amalnya bukan tapi Allah katakan yang paling baik amalnya itu adalah orang yang terbaik Fudail bin Iyadh rahimahullah berkata ketika menjelaskan ayat yang mulia ini ay akhlasu huwa aswa'u yang paling ikhlas dan yang paling swa beliau ditanya ya Aba Ali ma huwa aswa'u wahai Aba Ali apa yang dimaksud dengan perkataan Anda yang paling ikhlas dan paling swab. Beliau menjawab, "Innal amala idza kana khalisan wa lam yakun swaban lam yuqbal, kana swaban wa lam yakun khalisan lam yukbal. hatta yakuna khalisan swaban." Fal khalis ay yakuna lillah, was swab ay sunnah Berkat asas sunun amalan itu. Apabila dilakukan dengan khalis tidak swab tidak diterima. Apabila dilakukan dengan soab dan tidak kholis juga tidak diterima. Sampai amalan itu dilakukan dengan kholis dan soab, kholis itu adalah amalan yang didasari karena Allah, bukan karena yang lain, niatnya untuk Allah semata. Yang kedua, soab hendaknya amalan itu dibangun di atas sunnah Nabi yang mulia, alaihi salatu wassalam jadi ikhlas dan soal. <tuh> Seseorang yang melakukan sebuah amalan lihat dulu, ikhlas ya ikhlas. Yang kedua, amalan yang dilakukan sesuai dengan sunnah tidak. Ya, amalan yang dilakukan sesuai dengan sunnah tidak. Kalau tidak sesuai dengan sunnah, maka tidak diterima. Abad dasarnya dasarlah man amil amalan, ليس عليه أمرنا فهو رد. Siapa orang yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contoh, maka tidak diterima. Walikau itu seorang ulama, seperti saya solehulah Nabi Allah Taala beliau pernah ditanya tentang apakah orang awam ya yang melakukan amalan tapi tidak ada contoh dari Rasulullah lewat sana, apakah dia mendapatkan pahala? Jawabannya tidak dapat pahala. Kenapa? Rasul jelas sekali tegas mengatakan man 'amila ya, amalan laisa 'alaihi amruna fah warad. siapa orang yang beramal dengan sebuah amalan tidak ada contoh maka tertolak. Ya, kita enggak bisa dong mengatakan diterima sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ditolak. Kita enggak berani mengatakan sesuatu yang menyelisih apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ketika Syekh ditanya, Syaikh Fauzan ditanya, orang awam itu dapat pahala atau tidak amalan yang tidak sesuai dengan sunnahnya dan dia, beliau bilang tidak dapat pahala dengan hadis tadi. Apakah mereka berdosa adapun berdosa atau tidaknya kalau mereka tidak tahu maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni. Kecuali kalau Allah Subhanahu, ke kecuali kalau orang-orang yang betul membengkeng, kalau istilah bahasa Jawa membengkeng, membangkang, ya, sudah tahu ilmunya ini tidak ada sunnahnya, tapi terus ditabrak, kayak bulldoser, ya, terus ditabrak, uh, ini baru dia berdosa, ya, Allahu Akbar, bismillah. Terima kasih atas penjelasannya demikian muhasabah diri dan ini juga menjadi jawaban bagi beberapa pertanyaan yang sama dan mungkin eh, kita angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat. Ustaz. Dari apa yang disampaikan penanya tadi dan beberapa pertanyaan dipasang singkat, apakah yang menjadi batasan bahwa perkara-perkara yang niat saja itu menjadi sebuah ibadah? Hmm. Bagaimana kalau di situ juga ada nilai ibadah seperti membaca Al-Quran dan lain sebagainya? Hmm. Walaupun secara aplikasi atau contoh dari Rasul tidak ada, hmm. tapi apakah bisa dikembalikan kepada niat sehingga dengan niat tersebut amalan yang mubah atau amalan yang eh, hakikatnya tidak ada contoh, bisa memiliki nilai yang Uh, berpahala di sisi Allah hmm. uh, dobit dan batasannya bagaimana? Yeah. Dobitnya sudah eh, sangat jelas sekali dari kaidah itu. Aina. Ya, dari kaidah itu sangat jelas sekali amalan-amalan yang kita hadapi. Lihat, ada yang mubah, ada yang haram, ada yang memang asalnya ibadah diperintahkan. Ya. Di sini adalah al-mubahat yang sedang kita bahas, amalan-amalan mubah. Ya. Amalan-amalan mubah mengeluarkan amalan yang haram. Amalan yang haram Tidak masuk ke dalam mubah. Contohnya apa? Contohnya misalnya minum arak. Ya, minum arak, berjudi, ya, berzina, pacaran. Ya. Pacaran sama wanita Ya. Uh, apalagi mencuri, mencuri kan. Nah, amalan-amalan yang haram ini tidak bisa bernilai mubah ini di sini. Enggak masuk dalam kaidah ini. Ya. Nah, amalan-amalan yang haram tadi tidak bisa berubah jadi ibadah, tidak bisa berubah jadi taat. Enggak mungkin tidak bisa orang mengatakan saya akan mencuri untuk sedekah. Ya. Uh, saya akan curi untuk sedekah. Nda ya, akhi, enggak boleh. Ya, tidak ada, tidak halal bagi anda Ngambil harta orang lain, kemudian sedekah. Ya, saat ada kisah tu, kisah apa wali atau dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu kisah bukan dalil. Ya, ada kan salah satu wali nyuri kemudian misalkan uh, sebelum jadi wali ya, nyuri kemudian sedekah orang lain. Ini bukan dalil Ya Bukan dalil Perlu kita tahu kita Dalilnya Quran, Al-Quran dan Sunnah Al-Quran dan Sunnah Tidak boleh kita misalkan um, Tadi amalan yang haram Tadi apa contohnya e, Berzina Dengan alasan misalkan menghibur wanita Atau si wanita dengan alasan menghibur laki-laki Ya Karena niatnya yang baik untuk menghibur Maka pacaran dan berzina, misalkan, tidak ya, bisa. Kenapa? Ini haram, ya. E, contoh yang haram lagi apa? Banyak ya. Melawak, apa? Melawak, contohnya mungkin. Ia ya, juga bisa Ya jadi untuk menghibur, untuk menghibur <laughs> e, Bikin orang tertawa dan seterusnya ini juga e, kurang pas, ya, tidak pas. E, contoh, ada amalan yang Diperintahkan Ibadah Hukum asalnya ibadah Baca Quran Zikir Nah Kalau ini Jelas Ya Diperintahkan Kalau ini jelas diperintahkan Dan ini butuh niat juga Niatnya apa? Niatnya karena Allah Jangan dicampuri dengan Niatan-niatan selain Allah Misalkan uh, Si Fulan Ya namanya Si Fulan Zed baca Quran baca Quran dia niatkan agar dipuji misalkan dipuji oleh orang lain bahwa suaranya bagus bacaannya merdu makhraj dan sifatnya luar biasa ilmu qiraatnya dia kuasai dia baca Quran tidak akan dapat pahala sama sekali bahkan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam neraka pertama kali Orang yang meniatkan dirinya Untuk Supaya dipuji sebagai Qari Ya Nah Yang kita bahas sekarang adalah Al-Mubahat Hal-hal yang Mubah Tadi dalam Qaddimah tadi saya sampaikan Hal-hal yang Mubah ini Hal-hal yang syariat Memberikan pilihan pada kita Bisa kita lakukan, bisa tidak Mereka hmm dan tidak ada hubungannya dengan pahala, tidak ada hubungannya dengan dosa. Makan, kita makan, kita minum, enggak dapat pahala, enggak dapat dosa. Kita duduk, enggak dapat pahala, enggak dapat dosa. Ya? ya. kita senyum sendiri. Ya, nggak dapat pahala, enggak dapat dosa. Tapi kalau misalkan kita senyum di hadapan Aihsan, ah Ihsan, uh, supaya senang, dapat pahala. Hmm. Yang gitu. Jadi kalau nyengir-nyengir-nyengir-nyengir sendiri nggak dapat bahala nggak dapat dosa, ya misalkan cengar-cengir di uh, apa namanya di kaca cermin, ya. cermin. mubah kan, cengir, <laughs> cengir, mubah kan itu. Ya. Tapi ingat cengirnya juga cengirnya ke, nah tadi kan, ini yang mubah ini ter... dilihat hubungannya, ya hubungannya ke yang halal-halal, hubungannya ke haram jadi haram. Ini sudah dibahas dalam per, uh, dalam dalam apa pertemuan kita sebelum-sebelumnya ya sama akhuna Ihsan juga alwasailu laha tahkamul maqasid alwasailu laha tahkamul maqasid jadi sarana itu memiliki hukum seperti maksudnya senyum tadi ya mubah kalau senyum kepada tabassumuka fi waji akhika akhik ya sedekah tadi kalau senyumnya misalkan de apa lawan jenis laki-laki sama perempuan, perempuan sama laki-laki kemudian ada maksud tertentu, senyum wah ini bukan menatangkan pahala, tapi mendatangkan uh, dosa, jadi perlu kita pahami kaedah yang kita bahas pada pertemuan ini adalah al-mubahat tasiru bin ta'at hal-hal yang mubah hal-hal yang mubah bisa berubah menjadi ketaatan dengan sebab niat, nah Tayeb sejajar ke luar demikian dan kami angkat kembali pertanyaan. Satu lagi. Nah. Ia pesan singkat. Tayeb. Satu pertanyaan kami dari Abdullah di Aceh Selatan. Satu saya bertanya, apakah boleh beribadah diiringi dengan niat eh, dunia seperti salat subuh dengan niat untuk menjaga kesehatan atau sebagian juga ada yang berniat berpuasa untuk menghilangkan eh, berbagai keluhan penyakit dan lain sebagainya. Sat. Nah. Barulah kita. Nah. Eh, usahakan niat itu. Betul-betul murni untuk Allah Subhanahu wa taala semata ya. Jadi eh, jangan sampai tercampurkan dengan niatan apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma umiru illa liya'budullaha mukhrisinalahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka memurnikan ketaatan hanya kepada Allah semata. Wa Walaupun tadi yang dicontohkan tadi ya, tidak tidak mengapa Orang tadi, tapi eh, Niat pertamanya lah, karena Allah subhanahu wa ta'ala Ya Ada pun hikmah-hikmah yang lain Seperti tadi, bisa sehat Ya, Kemudian apalagi Ya disana. Puasa, uh, puasa dan seterusnya sangat sungguh sehat ya. Itu misalkan ada dalam hati ini tidak mempengaruhi niatnya tetapi berbeda tentunya pahalanya dengan orang yang betul-betul taslim kepada Allah, ibadahnya betul-betul untuk Allah, hikmahnya atau niatan-niatan yang lainnya ada atau, atau tidaknya dengan orang yang ada niatan seperti tadi di dunia. Ini tentunya maqamnya, kedudukannya berbeda di sisi Allah Subhanahu wa Oleh karena itu semakin murni niatnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala tidak dengan macam-macam akan semakin semakin e, tinggi kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan besar pahalanya ya? ya, ini saja barangkali yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan sedikit dari apa yang kita bahas ini bermanfaat khususnya untuk saya sendiri dan para pendengar serta pemirsa dan insyaallah taala kita nah, akan melanjutkan masih dalam kaidah-kaidah niat dalam beberapa pertemuan ini karena uh, kaidah niat ini sangat penting sekali kaidah-kaidah niat ini sangat sangat penting sekali untuk kita dan selalulah kita ingat kaidah ini uh, kecil tapi maknanya besar singkat tapi maknanya Padat, maknanya sangat luas ya, Maknanya sangat mendalam Yang al-mubahat Tasiru bin niyati Ta'ad Hal-hal yang mubah bisa berubah Menjadi ketaatan Karena niatnya Karena niat, sekali lagi Karena niat, hal-hal yang mubah Bisa berubah menjadi ketaatan Ya, Wallahu'alam Dan terima kasih kepada Akhuna Ihsan yang telah menemani kita di sini kita akhiri Subhanakallahumma bihamdika. Shukurlillahillah anta astagfirullahi kawasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.